Bon dia de part de l'Ajuntament de Figueres i també de l'Associació Triangle Blau. Benvinguts en aquest acte en memòria dels exiliats per la Guerra Civil l'any 1939. Gràcies en primer lloc per la vostra assistència i a més amb el temps que ens hem trobat des de quarts d'onze del matí i per tant a tots que sigueu molt benvinguts. Farem el seguiment de l'acte des del telèfon. No us penseu llegir la fusta és que se'ns han mullat tots els papers que ho teníem tot a punt i se'ns ha mullat tot. Si us sembla, us explico com anirà aquest acte. Primer farem una ofrena floral a càrrec de Triangle Blau, de d'Òmnium Cultural i també de l'Ajuntament. Llavors hi haurà quatre parlaments i acabarem amb un record de les fustes. Això que tinc a la mà és un petit record que l'Ajuntament de Figueres i Triangle Blau vol fer a totes aquelles persones que van patir que van viure l'exili ja fa anys. I aquesta fusta prové d'alguns dels arbres que van viure també a aquell exili i que hem hagut de tallar i que hem hagut de retirar perquè alguns d'ells estaven en mal estat coincidint amb unes obres que estem fent aquí des de l'Ajuntament a les voreres d'aquesta vinguda Perpinyà i al carrer Mongó i altres si us sembla doncs primer a tot com hem comentat realitzem la primera ofrena floral la realitza l'associació Triangle Blau continuem amb les ofrenes floral representants d'Òmnium Cultural a Figueres i a l'Alt Empordà i finalment representants de l'Ajuntament de Figueres amb l'alcaldessa al capdavant realitzen aquesta ofrena Bé, ara és moment per sentir els parlaments algunes persones que us volen adreçar unes paraules en aquest homenatge que la ciutat de Figueres fa a totes les persones que van patir l'exili que van precisament transitar per aquesta avinguda de Perpinyà l'any 1939 i precedents. Pren la paraula el senyor Francesc Canet que aquesta vegada ens parlarà com a representant de l'associació Triangle Blau. Molt bon dia, encara que només sigui un desig i ja que ho acabem de fer o volem fer-ho normalment doncs, doncs no, no escoltem res el poc que tenia previst dir. alcaldesa, regidors i tota la gent que esteu aquí i un record per el senyor poden ser per raons de, de la vida i un record molt especial en en Jordi Riera perquè jo preferiria estar aquí on esteu vosaltres i si no on estic aquí perquè pogués fer ell el que fa cada any doncs, el Parlament emocionat i passional d'una persona com ell que ha viscut tot això però avui doncs, ja sabeu, malauradament doncs, no, no, no hi és està a casa i en fi la carma que no som tan parar aquí dona tot el nostre record entranyable per en Jordi i si no fa estan d'efectos de manera que potser encara que sigui una mica estrany, aplaudíssim a en, en Jordi Riera en absència, si us plau. Per mengergar-me més del compte, ja, doncs, ja sabeu, la tècnica és llegir-ho i així ens estalviem problemes. podríem parlar de moltes coses, però una és obligada encara que l'hem dit tot un munt de vegades, que és fer referència a la memòria històrica uh, no parlaré del revisionisme negacionisme perquè ho fa molt sovint un nostre estimat Narcís Oliveres però sí almenys recordar que la dreta a Espanya ha sabut gestionar molt millor, hem de reconèixer la memòria històrica que no l'esquerra i des d'aquest punt de vista doncs, hem arribat fins i tot doncs, a, a tenir una mena de síndrome d'Estocolm que a vegades ens fa escoltar, sentir o vegades participar en situacions absolutament ridícules, ridícules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 continuen sent a massa llibres d'història bandoleros però com que ho hem una petita referència avui que ha fet aquest meravellós eh, regal aquesta manera de celebrar les coses amb la fusta de també arbres m'ha semblat que el que tocava avui era recordar un escriptor Max Auc, l'Ajuntament de Figueres eh, fa 4 anys, una mica més de 4 anys va editar una de les seves narracions eh, més conegudes Genés sense nom i en aquest més vellós opuscle que, com dic, va editar l'Ajuntament de Figueres ara fa 4 anys, ja n'és sense nom, s'hi explica justament això que recordem avui. La Figueres que va ser la garnica catalana, la ciutat amb més mosques per bombardejos de tota Catalunya després de Barcelona, la Figueres que va veure marxar homes, dones i nens a l'exili. El text de Matzau ens recorda d'aquesta tràgica fugida cap a la frontera. A més, ens en parla intensament però Agenés Sense Nom ho fa des d'una perspectiva molt original i que avui s escau de recordar. En el llibre de Magzau és precisament un arbre el narrador de les misèries dels humans fugitius. Des de la seva mirada per damunt de l'escenar de les persones aquest arbre recull els fets i els sentiments dels fugitius que aviat s'havien de convertir en refugiats i exiliats a l'altra banda de la ratlla fronterera i també en internats als ciutadament famosos camps de concentració francesos. Així, a Genés Sense Nom s'explica els bombardejos contra la massa positiva i els estralls que provocaren, els records encara calents de la guerra, ressonen a les seves pàgines els retrets dels països democràtics que es van inhibir, les inacabables discussions sobre qui eren els responsables de la derrota. Max Zau, que per si algú no ho recorda va tenir en el fons quatre nacionalitats al llarg de la seva vida, ens va deixar, però també ens va deixar un testimoni del seu desencís quan, als anys 60, va visitar Barcelona i la Catalunya sotmesa al franquisme. Va veure amb horror que la gent vivia com si la guerra no hagués existit mai. L'oblit fou una imposició imperativa durant aquells anys, però també ho va ser un cop derrocada a la dictadura. I és imprescindible que la guerra i la dictadura quedin ben registrades en la nostra memòria col·lectiva, perquè només així pot existir una voluntat majoritària perquè desgràcies com aquelles no es tornin a repetir mai més. La memòria és, doncs, la garantia de la preservació de la nostra democràcia i del valor republicans. L'historiador francès Lucien Febre va escriure un assaig per defensar el paper de la història. El títol, Combats per la història. Avui, malauradament, encara ens cal mantenir combats per la memòria. I ens dol no tenir al costat a segons qui. No parlo per ningú, però parlo per molta gent. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc, per aquestes paraules. Uh, també des de l'Associació Triangle Blau, el senyor Narcís Oliveres ens ha demanat poder adreçar unes paraules a tots els assistents. Senyors alcaldeses de Figueres i Roles Junqueras, regidors, ex-diputats del Congrés amics què és la memòria a la qual s'ha referit en... en Francesc Canet permeteu la citació de Jacques Legault que diu la memòria només busca salvar el passat per servir el present i el futur i una altra de Tardovsky el veure ordena ara que tot allò que no s'hagi dit sigui dit totalment i una tercera de Granchi la història és sempre contemporània, és a dir, política. Recordo Arantxi, Legov i Tarnowski per afirmar amb ells que tant la història com la memòria s'escriuen en present. Sobretot les commemoracions i aquest acte és una. Els sentiments del moment que es viu, les esperances, les il·lusions, hi són presents. Les commemoracions són una expressió de la identitat i un element de la seva definició perquè el record té a veure amb la identitat, ja que qui controla el passat controla qui som. La voluntat d'independència que el nostre país està vivint s'ha forjat i esforit al voltant d'una commemoració, la de l'11 de setembre de 1714. Els republicans espanyols, castellans, bascos, catalans, homes i dones de totes les regions i nacions que componien l'estat espanyol, l'any 1939 van emprendre el camí de l'exili la fidelitat a les seves ideologies els hi va portar unes ideologies que fa uns anys abans l'any 1931 els havien il·lusionat amb l'esperança de que en la república trobaven la via de la seva realització havien proclamat la república pacíficament sense disparar ni un tret la maquinària nazi-feixista no ho va consentir li va esclafar aquelles il·lusions. Alguns van haver d'abandonar les seves cases, les seves terres, les seves famílies, totes les seves prescinencies i perseguits per l'exèrcit franquista i metxugats per les aviacions alemany-italiana van poder arribar a França en busca de sosseg i de pau. Alguns centenars de milers ho van fer trepitjant aquestes llambordes. Molts d'aquells republicans van caure a presoners de l'exèrcit alemany i molts van ser enviats al camps d'extermini nazi, d'on la majoria ja no van tornar. Republicans espanyols que van ser deportats a Metaugen o altres camps que allí deixaran la vida i que volen recordar amb tots aquells altres deportats, milers i milers de persones de moltes nacionalitats que van mal malviure o van morir en aquests camps. Hi van haver altres republicans que van optar per tornar als seus llocs d'origen, Catalunya i altres regions espanyoles on tenia les seves famílies i les seves llars molts van ser represaliats alguns d'ells executats els altres van formar part d'un altre exili l'exili interior tan dolorós com l'exterior eren exiliats en el seu propi país la memòria col·lectiva ens ajuda a interpretar la realitat amb ella és possible descifrar la política la societat i la coexistència civil hi ha conceptes, com ara la identitat o la cultura, que ens han arribat a través del filtre de la memòria. La història no és altra cosa que la història de les ideologies, l'objecte de les quals és la política. Es parla de ideologia liberal, demòcrata cristiana, socialista, comunista, totes elles ideologies polítiques que pretenen donar una resposta de com s'ha de governar i que aspiren a fer-ho per aplicar la seva resposta. Tal la memòria com la història es permeten comprendre millor l'actualitat. Tal l'una com l'altra ens informen molt més sobre el present que sobre el passat. Passat, ens ofereixen elements importants per avaluar la qualitat de la democràcia o del diàleg democràtic a l'interior d'un país en el marc d'un procés polític i social. La memòria i la història són com la llengua, un instrument en si mateix neutre, però que pot posat al servei de les noves causes dels més negres designis. Tenen la seva raó de ser, en el primer cas, no tindrien justificació si el record del passat alimentés desitjos de venjança o de rebenja. Catalunya està vivint un procés en el que es percepa aquesta dicotomia i han de saber treure les conclusions pertinents dels marcs conceptuals en què es desenvolupa, el de l'estat espanyol i el de Catalunya, el marc conceptual de l'estat espanyol és una voluntat de domini, manifestada en el refús intransigent a totes les fórmuls proposades per l'independentisme català i no vestir-la a fer-ho amb l'estratègia de la por i la manipulació de la història. De què la, la nació espanyola existia en temps dels Ibers no és només una de gruïsa, és un ridícul estrepitós. El marc conceptual català és una voluntat d'existència, manifestada en totes i cadascuna de les fórmules de fórmules amb la voluntat de votar si hi ha paràmetre per avaluar la qualitat democràtica és sens dubte el desig de votar i fer-ho és un marc conceptual positiu impedir-ho és un marc conceptual negatiu si aconseguir fer per valdre el nostre marc seguirem celebrant aquesta commemoració seguirem recordant republicans espanyols Catalans, bascos, homes i dones de totes les regions i nacions que componien l'estat espanyol l'any 1939 que van emprendre el camí de l'exili i ho farem l'esperit de fraternitat entre tots els espanyols en el un marc conceptual de llibertat per la qual molts d'ells de l'any 36 van passar per aquest tram de carretera i van donar la seva vida la nostra llibertat, la seva i la de totes les persones la memòria que ens ha salvat el passat ens, ens ajudarà a aconseguir un futur millor com deia Jacques Ligol i més digne, visca la llibertat Gràcies senyor Oliveres per aquestes paraules a continuació també en representació del Triangle Bau i per acabar de tancar aquest acte abans el Parlament de l'Alcaldesa. demanaríem a la senyora senyora Margarida Mas que ens interpreti i que ens nuncí un poema sobre les brigades internacionals. Bon dia, a tothom. Eh, en Francesc Canet ens ha parlat del combat. I ho vigilré una poesia de Ferran Soldevila, una poesia de combat dedicada a les brigades internacionals que varen passar, com sabeu al castell de Sant Ferran de Fieres. I diu així: "Vides, vides. Vides en formació correcta passen. Vides, vides, vides de França, de Rússia, d'Itàlia, alemanys, anglesos, suecs, ucraïnesos, polonesos, tàrters, nord i sud, llevant i ponent, viles i camps i pla i muntanya, mar i llacs i boires i llum, esquinsos de totes les races. Vides, vides, vides, una vida, aquesta cara passa, rostre esquerdalenc, una vida, i una altra, aquesta greu mirada, i un altra, el roig, i un altra, el bru, i el nas ferm, i el cabell en flames, cap dret, cama tort, cella llun, i una altra, i una altra, i una altra, vides, vides, vides, tu, que les guaites allunyar-se no sents un rosec al cor no sents una vergonya estranya cada vida sembla un retret que en passar feridora et llança Gràcies Margarida per tancar el torn de parlaments pren la paraula l'alcaldessa Figueres la senyora Marta Felip Bon dia, bon dia alcaldesa de la Jonquera, regidors, senadors de Oliveres Bon dia, eh, secretari en aquest cas fem de president, senyor Canet de, de l'Associació Triangle Blau Un pensament també per en Jordi Riera que a través de la Carme aquí està representat Si hagués pogut hauria vingut però de ben segur que també, també hi pensa en aquest acte Avui més que mai gent vinguda també de Girona, gent vinguda d'aquí al sud de França en aquesta cita anual que tenim en, en, en homenatge, en homenatge a totes i cadascuna d'aquelles persones, d'aquelles homes, dones, nens, que van passar per aquesta mateixa avinguda per Pinyadara, que van passar per aquests eduquins, alguns dels quals ja hi eren, i que van tenir, digue'm, Sí, sí, que hi havia duquins, sí, sí, alguns sí que hi eren, sí, diu, no havia duquins, sí, alguns, alguns hi eren. I també hi eren aquests, aquests plataners, aquests plataners que van ser testimonis, eh, que van ser guardians de tota aquelles vides que la Margarita en eies ment en aquest poema de, de Ferran Soldevila i que anàvem passant amb un dia que avui realment aquí estem, amb fred, amb, amb alguna volva de neu i amb pluja, però que res a comparar amb el que, amb el que van passar, amb el que van passar aquelles persones que imagineu el fred, imagineus vos l'any 39, imagineu-vos les condicions, els cossos eh, dèbils per gana, gana de duradora durant temps, i en unes condicions molt pitjors que les que avui, per un parell d'horetes, eh, estem aquí drets i havent de, de suportar. Només que sigui per a ells eh, val la pena estar aquí i aguantar una mica la pluja, aguantar una mica el fet de peus. Uh, avui, també, amb tota la simbologia que pugui tenir, hem volgut recordar... Aquell pas i aquests testimonis que van, Aquests plataners que Per causa de malaltia N'hem hagut de, de talar sis eh? També tenen una vida I una vida que se'ls ha acabat Però que hem volgut perpetuar A través d'aquestes peces Que, qui, que, que regalarem en aquelles persones que van veure El pas per aquí Crec que és bo tenir un tros d'aquest testimoni, d'aquest plataner a casa nostra que realment són els originaris i que són els que ja eren aquí i que vam veure passar tots aquells homes i dones camí cap a França. Gràcies per ser aquí un any més. Crec que és bo que es faci aquesta memòria històrica, aquest gest, eh, faci bon temps, plogui, nevi o faci fred. Crec que és l'hora d'homenatjar a través d'aquestes peces, aquestes fustes que hem talat i que hem guardat i a través d'aquesta peça més gran, aquesta de, de 50 quilos que tenim aquí darrere que anirà al museu, al MUME, al museu de, de l'exili de, de la Jonquera. Molt bon dia a tothom. Si us sembla, el que farem és després, tots els representants de l'associació Triangle Blau, podreu agafar una peça d'aquestes per recordar el, el pas dels exiliats de la Guerra Civil. Si us sembla de títol honorífic, farem que la Carme de Viu el recolli un en nom de tots i quan acabi l'acte la resta de gent podeu recollir-lo. Si us fa la Carme, que vingui, l'alcaldessa li farà lliurament d'aquest tros de plataner de l'Avinguda Perpinyà. I ara demanaríem a l'alcaldesa de la Junquera que també vingui cap aquí, els fotògrafs, si plau, Les dues alcaldesses s'acostaran en aquest tros de fusta, que és el que han explicat, que és el diàmetre d'un dels plataners que hem hagut de tallar pel tema de salut i per seguretat dels veïns de la zona. Són 50 quilos de fusta, potser avui una mica més perquè se'ns ha mullat. Quan estigui ben seca, hi col·locarem una placa i s'anirà directament al museu de l'exili de la Junquera. Bé, i ara ja per anar tancant l'acte, Tenim alguns representants de la coral Veus de l'Empordà, per aquí. Entenc que estan per aquí i ens han dit que, tot i el fred, i la neu, i com deia l'alcaldesa el fred de peus, tenen moltes ganes encara de cantar-nos una cançó. La cançó que ens cantaran, com no podia ser altra manera avui, és Els Segadors Bé, ara sí, moltes gràcies a tots per la vostra assistència a l'associació Triangle Blau un any més per acompanyar-nos a l'organització d'aquest acte i en nom de l'Ajuntament i també d'Òmnium Cultural que han estat presents avui i de veus a l'Empordà gràcies a tots i que passeu un bon cap de setmana